Часом траплялось нове щось. Привозили дрова, і треба було приймати. Або заслабла дитина. Але все мало кінець, і життя знов плело спокійно в старім кориті. Антін безцільно блукав по тихих малолюдних вулицях міста. Липка і темна муть все осідала на серце, але з-під неї уперто... Як це часто траплялось, щось добувалось, та проростало? Молоде щось. Свіже, незатоптане ще, жадоба нового, якоїсь краси. По дорозі зустрічались дівчата, провінціальні кози з блиском вогко ока, свіжим овалом обличчя, еластичними рухами тіла. Щось лишалось одних в повітрі, як після весняного грому, будило і освіжало. Хотілось щось пережити, сильне й гарне, мов морська буря, подих весни, нову казку життя. Виспівать недоспівану пісню, що лежала в грудях, згорнувши крила. Він знайшов би нові слова, не ті, що листям осіннім шелестіли під ногами, а повні. «Багаті дзвінки!» Але в осінній мряці все зникало, і він йшов далі попід мокрі паркани, за якими скучно дрімали голі галузки. Смеркалось. Антін в'яло минав квартал за кварталом. Дивився, як поволі дерева пірнали в сизий туман та рисувались на небі, як темні жилки на перламутрі. У переривах кварталів молочна мла, за якою чулось далеке і безконечне. З неба сіяв дрібненький дощик і ніжним холодком осідав йому на обличчя. Світили вже світло. Тротуари блищали, ловлячи в себе вечірні тіні дерев. Капало стріх. Все частіше краплі стікали з дахів, з ринв, стін. Вони грали, Співали, дзвеніли, міняли темп, силу і голос. Незабаром вулиця обернулась в симфонію крапель. Непомітно випливали з туману ліхтарники, розносячи світло. Тихими вулицями в вечірній мряці по всіх усюдах розтеклися з легким гойданням червоні вогні. Чорніли тільки в ліхтарника ноги, а над ними гойдався вогник. Оживлялась музика крапель сумних і веселих лінивих і жвавих, глухих та дзвінких, вдалині м'яко блимнули вікна, і чиясь невидима рука тихо зводила половинки віконниць, начі очі до сну стуляли повіки. Потреба краси, що жила в душі Антона, викликала у нього потребу скрізь шукати її, але дійсність давала мало. Правда, колись він бачив далекі краї, де сонце і море навперейми намагалось розгорнуть перед ним всі свої дива, але то було давно, і буденне життя ущерть занесло попелом згадки. Часом у сні тільки оживала на мить, викликаючи потім пекучу тривогу. Він любив сни, лягаючи спати, наче пускається плисти по морю ночі. Невідомому, чорному, які пригоди там стрінеш, що там побачиш, переживеш, поки темні хвилі ночі не викинуть тебе на ясні береги дня.